Europa mailan ere gauzak, holako gauzak asko egiten gauza dira. Gez ez da gile dira eskolak, eh, bantsaio bat ikustea eta bar beharda zetik umeketare ba hasiratik edukatzeko eta ikusteko zer dan operan mundua hau, eta oso gauza interesgarria irutzen zait. E, zazpi 7 urte zen hemen Irunean eznaizela egon eta bueno, Kosifant duten oso opera berezia da zergatik e, 2006ean eta bimie eta zazpien e, opera hoa bestu nun Gleinborneko festibalean da mundut dauen festivale importantenetako bat eta bainoana bestu nun beste papera Despinarena mm -hmm. eta guain debutatuko dut Fiordilitziren papela hogeita ama funtzio egin ikun gara hartan mm -hmm. eta guain niretzako irunen lehenengo paper printzipala opera honetan abestea baina niretzako oso momentu garrantzitsua da eta bueno, ba, oso oso ilusiona eta naho.